І як я раніше не здогадалася. І, взагалі, думаю, що це невимовно добре, коли є міста, які тебе люблять, і є люди, яким довіряєш настільки, що можеш легко плакати їм на плечі. Друзі, які не звинувачують, не ставлять зайвих питань і не пропонують одразу рішень які готові вислухати, помовчати чи сказати щось абсолютно беззмістовне і водночас лікуюче. Однак у присутності таких людей сльози інколи зникають самі собою, і тоді достатньо просто бути поруч, усміхатися, слухати і насолоджуватися теплом і світлом. Не знаю, звідки вони такі теплі беруться, просто тішуся, що вони є. Можна подумати, що я пишу це все, бо Назар належить до рідкісної породи чоловіків, назвемо її, скажімо, породою світлих, карлсоноподібних чоловіків несподівано, яка вже майже вимерла, або й ніколи, ну майже ніколи, не існувала. І я просто зобов'язана зробити ескізик про нього для якоїсь там червоної книги особливих людей. Але то не так. Він вірить, і я не можу з тим не погодитися, що хороших, світлих, несподівано добрих людей у цьому світі хоч греблювати. Просто у нього теж скоро день народження. Я збираюся зателефонувати йому пізно ввечері, сказати, що спання зачекає, а поки треба вислухати мої вітання, а тоді переслати йому цей шмат паперу, аби знав що всі навіть найдрібніші приємності, які ми робимо комусь, не забуваються. Кавова пляма у старому записнику У дитинстві я, напевне, як і кожен хлопчик, читав багато книжок про різні казкові пригоди великих і дрібних героїв про сміливих гобітів, страшних орків, світлих поводирів і око Саурона. У снах мені вважалися страшні провалля, густі ліси, липкий туман, потворні карлики і лицарі на білих конях і в лискучих обладунках. Мені примарювалися відьми і чарівні принцеси, яких потрібно було рятувати. Я читав так багато, що бувало, заплющував очі, щоб уявити собі якусь сцену, а натомість засинав. І сновидіння переносили у моє власне продовження казкових історій. Я засинав навіть у день. До тата часто приходили його товариші, і вони вели запеклі суперечки, як можна змінити світ. Інколи все було значно простіше – вони говорили, як виховувати нас, дітей, щоби ми виросли хорошими людьми. Але навіть такі розмови, зрештою, зводилися до їхньої улюбленої теми – як змінити світ. І були такими ж гарячковими. Я полюбляв умоститися десь неподалік, укритися старим пледом, який тато часом клав у машину, коли ми збиралися в ліс на шашлики, і який устиг пропахнути димом і бензином Брав із собою сто з улюблених книжок І якщо пощастить, трохи халви І забував про уроки Доки тато з товаришами Філософствував про мою подальшу освіту Я не міг перейматися, що він Візьметься перевіряти мої рівняння з математики Мені чітко врізався в пам'ять один сон Я був у лісі Десь неподалік захрустіла гілка. Я різко обернувся і побачив гидкого чоловіка, схожого на розбійника. У нього було невиразного сіро-жовтавого кольору волосся, білі вії, трохи перекошене обличчя та брудний пошарпаний одяг лахміття. Руки виглядали ще бруднішими за одяг, а нігті нагадували пазарі якоїсь хижої птахи. Він ішов лісом, роззираючись своїми поросячими очиськами довкола. Під його посими грубими ногами, з яких де-неде сучилися ці очки крові, тріскали сухі гілки, щоразу змушуючи мене здригнутися. Я зіщулився і заховався поміж листя густої папороті. На щастя, він мене не помітив. Я сидів і напружено чекав. Раптом збоку почувся тихий, ласкавий шепіт Степане, хтось знав моє ім'я, і, здавалося, намагався мені допомогти Виходь звідтиля, тобі треба тікати. Я обережно везерну і побачив неподалік на галявині стару жінку з добрими очима. Вона була трохи згорблена. І закликала мене своєю натрудженою кволою рукою сюди. Щоби добутися до неї, мені потрібно було вискочити з безпечних заростів папороті, вийти з-під тіні високих дерев і пробігти через відкриту галявину, а тоді перелізти через дерев'яний тин, трохи вищий за мене самого. Потім я опинився б неподалік тієї бабусі й був би у безпеці. Але все ж виходити зі своєї схованки було лячно. Відкрита галявина, тин, а що коли злодій обернеться? Але голос бабусі заворожував, манив, а розбійник ходив зовсім неподалік. Я побіг, летів, не чуючи під собою ніг, якось майже раптово дістався тину і узявся перелазити, вчепившись за нього руками – і намагаючись закинути праву ногу на другий бік. Бабуся голосно засміялася, її тепла усмішка кудись зникла, натомість залишивши потворний беззубий рот. Вона вже не говорила чітко, як тоді, коли кликала мене. Вона шамкала, шипіла, наче змія, і щойно я з переляку зачепився штаниною за кілок, покликала злодія. «А дивісь, ну що тут у нас є?» Він обернувся і зареготав. Вона стояла за декілька метрів від мене, стара, лиха і жаска. Він був ще далеко, проте вже потроху рухався у мій бік своїми закривавленими брудними ногами, потираючи руки. Я хотів тікати, і було куди. У мене були здорові пруткі ноги, навколо був ліс, який я добре знав. Вони були достатньо віддалік, і не могли рухатися швидко. Але всередині мене було стільки страху, що я і поворухнутися не міг. Тоді прозвучав голос. Не знаю, чи то хтось зі сміливих героїв, про яких я стільки читав, промовляв до мого боягуства, а чи тато або хтось із гостей виголосив ту репліку голосніше, ніж інші – але раптом я прокинувся, а у вухах стояло войовниче «Не дозволяй своєму страху ставати компаньйоном твого ворога». І то була перша фраза, яку я записав у свій блокнот. Того ж дня я попросив тата купити мені товстого дорослого зошита. Тато мав такого в закамарках свого робочого куточка, який він гордо називав кабінетом. І я взявся писати, старанно, намагаючись приховати округлість свого ще доволі дитячого почерку. Того вечора до нас прийшло багато гостей, і я, поки ніхто не бачив, випив свою першу каву. А кухлик усі філіжанки дісталися гостям, а я від незнання налив собі цілий кухлик темного напою. І потім не бачив ніяких снів цілу ніч поставив на записник під словами «Не дозволяй своєму страху ставати компаньйоном твого ворога на пам'ять, напевне». Той записник і досі лежить у моїй шухляді. Там багато мудрих або геть наївних слів. Я виписував цитати з книжок, журналів, газет, з пісень і висловлювань друзів, татових і своїх, Щось стало моїм життєвим принципом, достовірність іншого заперечив час і досвід. І все ж усі ті слова додали щось до формування мене як людини. Але перша сторінка зошита, де темніє пляма від першої кави, і фраза, яка завершила той мій сон, висить у рамці над моїм письмовим столом. І щоразу, коли в грудях виникає те хлоп'яче відчуття боягузливого зіщулення, я кажу собі, що потрібно просто розпружитися, щепити штанину з кілка і діяти, залишивши страх на дерев'яному тені, на пам'ять. Лате із ароматом блюзу. Ну і що там може бути цікавого? «За що мені кожної п'ятниці така кара?» Ліля неохоче підвелася з дивану і побрела у ванну, заодно додавши звуку у програвачі. У кімнаті там і сям лежали різні частини вечірніх нарядів, а коло м'якого крісла шеренгою розмістилися декілька пар взуття. Дівчина уважно розглядала своє відображення в дзеркалі. Зараз була зима, і шкіра виглядала втомленою і якоюсь сумною. У виснаженої та знудженої жінки завжди кисла міна і прив'яла шкіра, чого ж іще хотіти, із удаваною байдужістю сказала Ліля, і взялася дбайливо змивати денний макіяж із обличчя і ніжно самими пучками наносити крем. Сьогодні була п'ятниця, і дівчина могла б залишитися вдома, послухати музику, прийняти ванну з ароматичною піною, під стелю, подивитися смішні фільми, напекти коржиків чи почитати книжку про гномів. Та що завгодно можна було би зробити, аби тільки нікуди не йти. До того ж на дворі було холодно, брудно і страшенно неприємно. Але робота є робота, а її робочий день у п'ятницю продовжувався на невизначену кількість годин, якщо е, якимось е, нехорошим людям приходила в голову ідея влаштувати вечірку, концерт чи відкриття готелю, як ото сьогодні. За останній рік роботи в редакції «Часопису» куди постійно, без усілякого сорому, приходили запрошення на всі ці події, Ліля повірила, що нехороших людей у світі тьма-тьмуща, і вільні вечори в п'ятницю їй не особливо світять. Інколи дівчині щастило, і до міста приїжджали нереальні хлопці зі шкірою кольору міцної кави та грали джаз, або ж таланові ті пари палко танцювали танго. Або ж хтось раз на сто років писав хорошу книжку і розповідав про неї так захоплююче, як колись лілин дідусь розповідав онуці про свою службу в армії і те, як вони з товаришами купалися в Байкалі. Але щастило їй рідко. Зазвичай у бокалі п'ятничного вечора змішували кричущий несмак у декорі, попсову музику, декілька грошових мішків і непропорційно багато довгоногих мисливець за гламуром та ефемерним яхтово-діамантовим щастям. Усе це заливали великою кількістю алкоголю. Мабуть, останній мав Переробити неприємний присмак інших інгредієнтів Але їй це нічого не давало Дівчина не пила Ліля повернулася до кімнати І почала вибирати одяг Примірка суконь перетворилася на муку Вони ну ніяк не пасували До внутрішнього настрою дівчини А шпилясти підбори І зовсім виглядали як знаряддя тортур Усе, хай собі думають, що хочуть а я вдягаюся так, як мені буде зручно. За декілька хвилин Ліля уже усміхалася в дзеркало. Вузькі блакитні джинси, затишна плетена великими петлями бежева туніка на короткий рукав з коміром хомутом і такі ж бежеві угі. На руках затишні блакитні мітенки з бежевими сніжинками. У програвачі Дін Мартін саме краєв серце своїм різдвяним блюзом. Кому що, а мені Санта не приніс нічого, ні натхнення, ні музи, лиш морок за вікном і трохи різдвяного блюзу. У вільному перекладі підспівувала йому Ліля і пішла до кухні годувати собі какао з молоком на дорогу. У фоє готелю було дуже світло і просторо. Зеркала, світильники з водоспадами, кришталевих краплинок, квіти у вазах. Привітний швейцар з ідеально накрохмаленим білим коміром і красивою, правильною усмішкою провів Лілю до святкової зали. Дечемно передав її в руки адміністратора. Той, так само гладенько виголений і з награним шармом, і ледь уловимим здивуванням в очах, імовірно посіяним туди не зовсім, м'яко кажучи, формальним виглядом дівчини, підвів Лілю до столика, накритого білою атласною скатертиною, і, акуратно підтримуючи гостю за лікоть, допоміг їй зручно вмоститися на м'якому білому дивані. Що би ви хотіли випити – адміністратор ледь помітним ківком підкликав офіціанта. Ліля окинула поглядом підкреслено послужливого та привітного юнака. Її вже починало нудити від цих галантних істот, схожих на пінгвінів у своїх чорно-білих формах, хіба що з кращою фігурою. А ще їй негайно захотілося додому підкартати й плед, слухати Діна Мартіна і лузати мандаринки – «Лате, будь ласка». Вона зумисне підкреслила перший склад. Зазвичай у всіх кафе і ресторанчиках офіціанти виправляли її, перекроюючи слово на «лате». Хоча це й було неправильно. Якщо цей пінгвінистий хлопака зробить те саме, прискіплива журналістка в замітці про відкриття готелю напише – «Попри ввічливість і досконало випрасувані костюми своїх підлеглих, керівництво готелів такого рівня мало би краще дбати про те, щоби вони правильно вимовляли назви страв і напоїв і не виправляли відвідувачів, безсоромно нехтуючи золотим правилом. Клієнт завжди правий». «Лате», – повторив офіціант «за дівчиною», так само виділяючи голосом перший склад. А яке саме лати любить сеньора? У нас тут він притишив голос і прихилився. Ближче до вуха дівчини роблять неймовірно смачне лати зі спеціями до гарбузового пирога. У американських кнайпах воно так і називається – «Пумкін піелатте». Туди входять ценамон, мускатний горіх, імбир і гвоздика. Ну от, я вже здав вам рецепт, але щодо пропозицій – ні пари з вуст. Доведеться вам самостійно почаклувати на кухні, щоби винайти щось досконалу гармонію, яка вже є у нашого напою. Офіціант усе менше нагадував лілі пінгвіна – і все більше скидався на дуже приємного співрозмовника. Вона усміхнулася йому найчарівнішою усмішкою зі свого арсеналу і попросила принести їй саме цього лати. А самого гарбузового пирога у вас немає? Бажання сеньорини для нас закон. Навіть якщо доведеться перетворювати на гарбуза карету котрогось із заможних гостей, «Періг ми для вас все одно спечемо», – засміявся він. «Ваш вибір дуже вдалий. Саме те, що треба для такого зимового вечора, коли за вікном погода не надто приємна. Але в нас ви начисто забудете про погоду, повірте. Хорошого і теплого вечора вам!» Хлопець запнувся і грайливо подивився на гостю. «Ліля». «Хорошого і теплого вечора вам, Лілю, Я передам ваші захцянки нашому чарівникові на кухні». «Напевне, доведеться тут залишитися жити», – подумала Ліля і усміхнулася сама до себе. «Отак би щовечора хтось дбав про те, що мені смакуватиме. А ще краще, що ранку і що обіду теж. Може, вони в своїх номерах». Ще постіль електроковдрами гріють. Дівчина видлубала з сумки свій фотоапарат, ніжно погладила його пальцями і поклала собі на коліна. Саме заради нього вона й прийшла на цю роботу, хоч як це дивно звучало. У той час, коли вона історично переглядала списки доступних вакансій, лише в цій редакції запропонували службову дзеркалку на додачу до соціального пакету і такої-сякої зарплати. У залу починали сходитися люди, всі такі вишукані, святкові. Ліля дуже вирізнялася з посеред них, але ні з не збиралася цим перейматися – Дійство зараз почнеться, ну і нехай, а вона тим часом насолоджуватиметься собі лате з цинамоном, мускатним горіхом, імбиром і гвоздикою і наминатиме гарбузовий пиріг. Тоді їй точно буде про що написати в замітці про готель, де замість офіціантів прислуговують ельфи, а на кухні живе справжній рататуй. На сцену з боку зали вийшли музиканти У таких самих пінгвінячих костюмах Однак настрій у дівчини значно покращився І вона уже на це не зважала Квінтет Клавіші, саксофон, барабани, бас-гітара, труба Трохи класики, трохи імпровізації Ельф із доброю усмішкою приніс лате, за ним пиріг але і це вже не мало аж такого значення, адже музика лунала неймовірна. Трубач із трохи скуйовдженим волоссям і розхристаним коміром був вродливим із великими сумними очима і вузькими, грайливо вигнутими губами. Чимось він нагадував дівчині головного героя фільму «Піаніст». А ще він мав такі ж тонкі і красиві пальці, Типові оди нововідкритому готелю змінювали одна одну, але на ці моменти і згодився пиріг, який виявився таки дивовижно смачним, як і лати. Ліля зосередила увагу на поглинанні смаколиків, поки люди з добре поставленими голосами не припинили свої теревені і не всілися на місця, дозволивши музикантам продовжувати творити казку. Трубач виглядав ще розхристанішим, ще справжнішим, ще гарнішим. Він заплющував очі, а пальці танцювали по вентилях. Він розмовляв музикою, і Ліля також заплющила очі, щоби не відволікатися і краще його розуміти. І коли нарешті згадала, що було б непогано познімкувати це все, Музиканти вже зовсім розігрілися і шпарили сміливо, легко, здається, забувши про все на світі. Трубач розплющив очі і усміхнувся фотографині. Напевне, вони двоє найменше пасували до багатої та вишуканої атмосфери залу. Він зіграв щось немислиме, але цей дисонанс лише додав пікантності композиції. Трубач повернувся до своїх колег і щось їм сказав поглядом. Басист із барабанщиком заусміхалися, клавішник насупив брови, а саксофоніст набрав повітря в легені. Дівчина повернулася на свій диванчик і залізла на нього з ногами, зручно вмустившись і налаштувавшись слухати музику, заодно поклавши фотоапарат на бильце, як на імпровізований штатив а хлопці тим часом ушкварили різдвяний блюз, за ним «I am feeling good». Ліля потягнулася за сумкою, щоби змінити об'єктив, а трубач тим часом змінив трубу на маленьку, червону із золотистими вентилями, точно позичену в якоїсь Санта-Клауса на вечір. Музиканти заграли щедрика і так щемко, так трепетно, що хотілося плакати. А потім на сцену знову вийшли дядечки з поставленими голосами, щоби довго розводитися про зірковість готелю і іще там щось. Ліля почала збиратися додому. Не хотілося псувати собі вечір вислуховуванням нудних промов. Вона подякувала офіціантові ельфові, який сказав, що сьогоднішня гостина за рахунок закладу і поклав їй у руку запрошення на наступний святковий прийом. Відповіла йому, що неодмінно прийде, якщо він сам нікуди не подінеться. Передала вітання Рататую, і тихо, у її угі це чудово вдавалося, пішла до виходу. На вулиці було сиро і неприємно. Таксівка ще не приїхала, але Лілі, Чомусь відчайдушно бракувало свіжого повітря. «Панянко, куди ж ви?» Хтось узяв її за руку вище ліття. Зовсім не так галантно, як готельні пінгвіни. Але цей дотик був значно приємнішим за всі їхні уважності. Трубач, усміхнений і з лукавими іскорками в очах, стояв посеред цього туману в одній сорочці і не відпускав ліленої руки. «Не думайте нікуди втекти. У мене тут серйозна пропозиція. Міняю диски з музикою на візитівку. Ви ж хочете диски з музикою?» Лілія засміялася. «Ви замерзнете? Не біда!» Хлопець зігнувся. І задер чорні класичні штанини. Під ними були, були теплі червоні шкарпетки з різдвяними оленями. Мені сестра зв'язала на різдво, Тепер я ніколи не мерзну. То що, вам не сподобалася музика? Ви не хочете диска? Ліля переклала сумку в руку, за яку він її тримав, аби не змушувати трубача її відпускати, хоч це й було безглуздо, і вільною рукою потяглася за візитівкою. Під'їхало таксі, насуплений клавішник з'явився у дверях готелю. Трубач, замість поцілувати дівчині руку, поцілував її в щоку, притримав двері машини і, прокрутившись на підборах тричі, повернувся в світ дзеркал і кришталевих водоспадів. «Зупиніться ще біля супермаркету, будь ласка», – попросила дівчина таксиста. «Я швидко, у мене вдома просто гвоздика та мускатний горіх до кави закінчилися». Лист із-під трьох пледів А з мене, знаєш, вийшов би некепський Папа Карло Коли мені холодно, я шукаю розмаїті малюнки та фотографії Заздалегідь указавши, що основним словом на їх означення Мусить бути тепло Довго дивлюся на них, і мені справді стає тепліше Коли мені холодно Тож, щоби зігрітися, треба зовсім небагато. Твого потиску руки, трохи шоколаду, гарячого чаю з цинамоном, кружальцем апельсину і півцвяшком гвоздики. Або пісню, під яку ми так легко засинаємо. У вуха. Плетений шарф довкруг шиї і заплющити очі. Але не зараз, коли ти так далеко – то щоб зігрітися, мені треба залучати важку артилерію втеплюючих засобів. Три пледи, мій твій і ще наш дорожній зверху. Електричний чайник із гарячою водою, щоб можна було його обійняти і трохи пройнятися його теплом. Наповнити бабусин пузатий заварник із гарними дрібними трояндочками заваркою щерть Горнятку з плетеним светриком, фотографії нашого моря. Багато красивих фотографій, книжка, краще дві, з улюблених, музика, заплющити очі, теплі вовняні шкарпетки. Твій светр, щоб рукави закривали долоні і звисали донизу, як у п'єро. Подушки на широке підвіконня, свічки, аромалампа, Записник із моїми сокровенними мріями Телефон під подушку, щоб у жодному разі не пропустити твого дзвінка Улюблений, поторсаний, м'який ведмедик Сюди б іще великого пухнастого собаку з кудлатим хвостом Але в нас немає собаки І все одно мені так холодно без тебе У мене мерзнуть пальці, мерзнуть ноги у мене, навіть ти ж повіриш, мерзнуть дубки. Хіба може бути щось гірше, ніж мерзнути далеко від тебе? Знаєш, рідний, мені так тебе бракує. І коли приїдеш ти, мені не треба буде ні записників, ні картинок. Можеш зривати їх зі стіни, якщо хочеш. Лише відкрий, будь ласка, своїм золотим ключиком. Місце в моєму серці Звідки по всьому тілу Буде струменіти тепло Бо з мене взагалі-то Вийшов би некепський Папа Карло Лишенькому кому потрібен тот папа Карло Якщо у нього немає Його Буратіно Тож любий Буратіно Давай завершувати Цю зимову казку Геппіендом і теплом Не барись і приїжджай Додому швидше Твоя змерзла дівчинка, з якої міг би вийти некепський такий папа Карло, знаєш? Лист до мами. Пам'ятаєш, мамо, коли я була маленькою, то запитувала тебе, що зі мною буде, коли я виросту? Мені хотілося знати, чи буду я красивою, чи буде в мене дім із сонячною терасою, різнобарвними квітами та великим кудлатим собакою, чи зможу я подорожувати і бачити море частіше, ніж раз на рік, чи я любитиму якогось хлопчика так, як ти любиш тата. Я хотіла знати, чи у мене теж буде донечка, які я заплітатиму коси і пов'язуватиму на них яскраві бантики, ти пам'ятаєш, казала, що вродливою я буду неодмінно. Ти вважала, що в мене добрі очі і тепла усмішка, а це головна окраса дівчинки і жінки. Найважливіше не розівчитися усміхатися людям і дивитися на них із любов'ю. Я старалася не розівчитися, мамо. Інколи це було так складно, знаєш». Але я пам'ятала твої слова, що любити ніколи не буває просто. Утім, воно того варте. І так воно і було. Ти кажеш, що моя тепла усмішка і добрі очі залишилася зі мною. І я знову хочу стати маленькою дівчинкою, моститися тобі на колінах і розпитувати тебе, що зі мною буде, коли я виросту. Коли я була маленькою, ти казала, що світ завжди відкритий для нас. І навіть якщо у мене не буде моря і високих гір, то будуть озера та пагорби. Ти казала, щоб я ніколи не звикала до краси так, щоб перестати нею дивуватися. Ти казала, щоб я частіше ходила пішки туди, де немає асфальтованих доріг і де росте багато дерев. «А ще ти казала, що колись у моєму серці поселиться щось схоже на метелика, дуже красиве, тендітне і крихке. І просила мене зберегти його, хоч чого б це не вартувало. Скажи, мамо, ти ж мала на увазі те, що я зараз відчуваю? Цей метелик поселився в серці, коли я зустріла його». Знаєш, у нього такий мужній голос, трохи обвітрений, але впевнений і дуже спокійний. Коли він говорить, я заплющую очі і згадую, як любила маленькою прийти до моря, згорнутися калачиком на теплому піску, заплющити очі та слухати. Його голос нагадує мені шум морських хвиль. Він дуже красивий, у нього добрі очі і тепла усмішка. Він любить ходити далекими стежками, там, де багато доріг і немає машин. Він не схожий на велетня, але коло нього так невимовно затишно, ніначе не він собою може затулити всі вітри світу. Знаєш, мамо, у нього хороший смак на музику та шарфики. Він заварює каву з молоком і усміхається частіше, ніж не усміхається. У нього такий самий розмір ніг, як у тата. Тож, коли він прийде до нас у гості, то зможе взути татові капці. Мамо, коли я була маленькою, ти завжди казала, що я закохаюся в хорошого хлопця, але чи знала ти, що він буде найкращим? Матушка із великих вікон кафе на сіру туманну вогку вулицю струменіло тепле світло. Ще декілька хвилин і табличка на дверях зміниться на відчинену. Софія вирішила трохи прогулятися, щоби не стовбищити коло закладу, переминаючись із ноги на ногу. Глянула на годинник за чверть восьма. У це якось складно було повірити, адже сьогодні жінка прокинулася нечувано рано, і тепер їй здавалося, що вже мав би бути принаймні обід, аж ніяк не сніданок, який, до речі, ще й не розпочався. А тим часом сонні перехожі сновигали вулицею в обидва боки. Хтось поспішав, а хтось плентався непевним кроком, неначе не міг зважитися, чи варто йти вперед, чи мудріше було б повернутися додому і сховати носа під теплою периною. Офіціанту у довгому фартуху відчинив двері і перевернув табличку другим боком. Софія пришвидшила крок і за кілька митей опинилася в затишному кафе, де пахло свіжо змеленою кавою, мигдалевим печивом і ваніллю. Вона пройшла в глиб зали, скинула з себе вологе від вранішньої мряки пальто, розкутала шарф, стягнула плетені рукавички з одним пальчиком і вмостилася на м'якому дивані, прямо під лампою із солом'яним абажуром. Її подруга Інна ніколи не приходила вчасно в таку рань. Тому жінка замовила какао з імберним пряником і розгорнула на колінах книжку. «Привіт, матушко!» Вродлива дівчина з усмішкою від вуха до вуха і розпашилими від швидкої ходи щоками з гуркотом опустилася у крісло напроти Софії. І хто це тут із самісінького ранку книжки студіює? І Носю, ти вчасно сьогодні, щось у лісі? «Про ліс не знаю, не заходила. Мені ти знаєш далеко. Але нагоду довше потеревенити з новоспеченою матушкою. Мені втрачати ну ніяк не хотілося». Офіціант підійшов знову, мило усміхаючись, і дівчата замовили сніданок. Із колонок линула спокійна тиха музика. Зала потроху почала заповнюватися ранніми відвідувачами. Натовп за вікном ставав густішим і рухався вже швидше і упевненіше. Мабуть, ті перехожі, які ніяк не могли визначитися, що їм робити, вже знайшли своє місце під сонцем, чи то пак під сірим, затягнутим важкими хмарами небом. Ну, то як воно? Взагалі я досі не можу повірити, що ти на це зважилася, якось ніколи не уявляла тебе в образі релігійної фанатички, тим паче в ролі, е, е, е, бачиш, мені навіть вимовити це складно, дружини священнослужителя, це ж, це ж навіть гірше, ніж життя за шаблоном церква-кухня-діти, чи ні? Софія засміялася і потяглася за ножем, щоби намастити на тост масла і умостити туди шматок сиру з базиліком. Ну, як тобі сказати? Я не знаю, що гірше, а що краще. Об'єктивно, мені особисто добре. І якось геть не страшно. Не знаю. Може, вся суть у стереотипах? Ну, які стереотипи, Софійко? Я боюся про це думати. Але й не думати не можу. Тобі ж оце треба бути такою зразковою пані, не показати зайвого сантиметра стрункої ніжки, не засміятися, коли розповідають приперчений анекдот, не піти на Сейшн після концерту, бо там усі бухають і не бачать, кого цілують за димовою завісою, і зовсім не годиться, щоб друг тебе о пів на третю ночі привозив звідти додому на машині. Але й твій коханий із тобою туди точно не піде, бо він вічно зайнятий своєю паствою та семінарією. За сусіднім столиком з'явився чоловік, у бездоганно накрохмаленій сорочці, рівно пов'язаній кроватці та з гострими як меч стрілками на штанях. Інна закотила очі під лоба і важко зітхнула. Дівчина була твердо переконана, що педанти та ханжі колись начисто витруть усесь світ своєю стирачкою, намагаючись виправити всі його шорсткості і неточності. Водночас вона притишила голос і прихилилася ближче до подруги. Чесно кажучи, мені страшно, що подумають твої підопічні, коли раптом побачать, що ти їси і теревенеш зі своєю не дуже правильною подругою в чужому місці замість того, щоби смажити бекон і яєчню своєму високодуховному чоловікові на власній кухні з рожевими фіранками в квіточки». Дармати так, і про паству, і про мого коханого, і про вечірки. Знову засміялася Софія. Ну і фіранки в мене цілком пристойні, тож не треба їх тут насильно в рожеві квіточки розфарбовувати. Ну добре, переборщила, згустила фарби, але ж. Давай почнемо з кінця. А то я забула хронологічний порядок жахіть, які розгорталися в намальований тобою картині. «З тебе, тобто, узагалі-то, Ісус полюбляв смачно поїсти з митниками і блудницями. Щоправда, навряд чи він снідав із фарисеями, і я не збираюся від цього, е страшенно псується апетит». Накрохмалений дядечко скоса подивився на дівчат, і вони пирснули від сміху. «Як тобі не соромно, жартома посварила подругу Інна? От бачиш». Ніхто мені не забороняє сміятися, підморгнула їй Софія. Ну це я до того, що ти хоч і не блудниця, і в податковій не працюєш. Мені дуже приємно з тобою розділити сніданок. Тим паче в місті, де я без тебе почувалася б геть самотньо. А коханий тим часом сам собі посмажить грінки, якби ти лише знала, як він смачно смажить грінки. З італійськими травами і часничком. Пальчики оближеш. Він що, замість сповідей рецепти від прихожанок вислуховує? Щодо сповідей я не дуже в курсі, але прихожанки намагаються навчити мене міську білоручку готувати смачні страви. Вони так переймаються тим, щоб ми часом не померли з голоду, що зворушують нас до сліз. Учора сусідка спекла маковий струдель і принесла мені перед від'їздом і прийшла без запрошення, звісно. А якби ти не хотіла її бачити, чи в тебе такого не буває? Ох, уже ті люди зі своєю турботливістю. До зали зайшли декілька галасливих студенток і почали моститися на диванчиках, шарудіти паперами і зі збентеженням у очах переказували останні академічні новини, які сорока на хвості принесла. Іннусько, новий контекст міняє звичні правила. От ти приходиш сюди, готова заплатити свої кревні, і цілком спокійно ставишся до того, що офіціант може підбігти в будь-яку мить і поцікавитися, чи в тебе все гаразд і чи не потрібно тобі чогось принести. Ти ж не образишся на нього за це? Ну що ти порівнюєш, насупила губи Інна? «Ти ж сусідам не платиш за те, щоб вони бігали до тебе на кухню і перевіряли, чи не порожній у тебе холодильник?» «У маленьких містечках, де є отака от спільнота, об'єднана церквою чи будь-якими іншими гуртовими інтересами, інша валюта, і турбота там – цілком звичне явище. І ти не знуджуєшся з усіма цими людьми, з їхніми турботами. Мені би бракувало особистого простору, чесно». Це ж задихнутися можна, у Софії задзвонив телефон. Вона глянула на екран і щасливо усміхнулася. Коханий чоловік турбувався, як вона доїхала, чи не замерзла, не втомилася, чи виспалася в потязі. Цікавився, як їй смакувала в кава. Розповідав, що собака з вечора дерся в двері спальні, бо до смерті перелякався звуків фейерверків і петард, якими розважалися десь на іншому краю містечка. Казав, що пересмажив сьогодні грінки, бо подзвонив котрийсь із семінаристів і попросив краще розплумачити йому одне питання. До екзамену залишалося кілька годин, значить усе чесно. Інна тим часом на швидку руч перевіряла пошту зі свого телефону і високо здіймала брови та грайливо кривила губи, коли подруга навпроти белькотала якусь надмірно згорушливу дурницю. Офіціант прибрав спорожні літарілки і горнятка і поклав перед дівчатами попрянику, весело усміхнувшись, для покращення настрою в дощову погоду, пояснив він і повернувся на кухню. Софія тим часом попрощалася з коханим і взяла подругу за руку. Знаєш, сонечко, насправді турбота й тепло зараз важать значно більше, ніж будь-що інше. Люди звикають самоідентифікуватися через якісь речі: фірми, які їх виготовляють, марки машин і моделі комп'ютерів. Ділять суспільство на своїх і чужих за книжковими вподобаннями чи музичними смаками. Чимало християн уперто відмовляються брататися з представниками інших гілок того ж таки християнства через якісь дрібні розбіжності в доктринах. Носяться зі своїми довгими одежами й табличками на грудях, як ті фарисеї. І це, я вже тобі казала, страшенно псує апетит. Ой-ой, ти вже від чоловіка навчилася читати проповіді чи як? Засміялася Інна і міцніше стиснула руку подруги, не бажаючи відпускати. Я скучила за тобою. Ти завжди копала вглиб, поки я порпалася у верхньому шарі. Але я досі не зрозуміла, що ти хотіла сказати, ну от ніскілочки. Я просто хотіла сказати, що це все нагадує слона, який рикнув від того, що на нього впав листок. Так у нашому містечку говорять бабці. Люди роздувають великі бульки і ходять коло них, як коло розбитого яйця, а головне залишається поза фокусом. Для мене головне не релігія, а Бог, який стоїть у її центрі. Не нова роль, як ти то називаєш, матушки, а кохання до чоловіка, який от щойно спалив грінки і тим не менше залишається моїм ідеалом не статуси, вони трактуються по-різному, залежно від того, хто про них говорить, а люди. О-о-о, ти така безнадійна оптимістка, Софійко, вигукнула Інна, знову позірно закотивши очі. А хоч за чимось ти жалкуєш, хоч щось є у твоєму новому житті погане, ну не буває, щоби все аж так добре, принаймні я в це аж ніяк не вірю. Звісно, жалкую за тобою, за Орисею, за дівчатами, за роботою, за вранішнім шумом великого міста. Але найбільше за такими от кав'ярнями, котрі відчиняються у восьмій ранку, де грає хороша музика, де смачна нерозчинна кава, де затишно й тепло, і де можна, ні про що не думаючи, читати книжку. Або, думаючи, розмовляти з подругою і тримати її за руку. У нашому містечку нічого такого немає. О, бачиш, я так і знала, що десь тут має бути підступ. За вікном почав сипати сніг. Перехожі пришвидшили крок. Хтось витягнув яскраву парасолю, хтось підняв комір. Маленька дівчинка з рудими кісками задерла голову догори і почала ловити сніженки язиком. Софія усміхнулася і потяглася за шарфом. Але якщо моя сусідка, крім макового струдля, зробить мені ще розчинну каву, я буду щаслива і вип'ю її, навіть не покрутивши носом, – підморгнула вона подрузі. Дівчата вийшли на припорошений білим сніжком тротуар і, обійнявшись на прощання, поспішили кожна у своїх справах. Інна не могла перестати усміхатися. У маршрутці якийсь хлопчина поступився їй місцем. Продавчиня в кіоску поцікавилася, чи дівчина не дуже замерзла, і при цьому щиро дивилася їй у вічі. Може, таки і в нас не все втрачено, може, і в нас гроші не єдина валюта, пробурмотіла вона собі під ніс. Увечері Інна спекла сирний пиріг і віднесла старенькій сусідці, а тоді взяла телефон і ще раз набрала номер Софії. «Як твій день? Ти не замерзла?» «Ні, саме добралася додому, закуталася в теплий плед і п'ю волошковий чай, який мені, як би то ти назвала, заварив батюшка». «От і добре, а знаєш, чого бракує мені?» «І чого?» «Рожевих фіранок у квіточки». І грінок із часником, і сусідки, яка могла би пекти макові струдлі. О, так у чому проблема? У семінарії знаєш, стільки майбутніх священнослужителів є. Дівчата продовжували сміятися, виголошуючи мрії й припущення, а тим часом собака зручно вмустився Софії біля ніг. Чоловік засвітив торшер і всівся з чималим стосом книжок у крісло. За вікном сипав сніг, освітлений жовтим м'яким світлом самотнього ліхтаря. На тихій вулиці, де ніхто нікуди не поспішав. Невідправлений лист Знаєш, коли мені подобається якась пісня, я заслуховую її до дірок. Умикаю знову і знову, переслуховую, танцюю, мрію, засинаю, прокидаюся, рублю каву, ходжу, їм відпочиваю. Живу під неї. Я думав, і з тобою все буде так само. Ти подобаєшся мені. Я живу тобою, дихаю, марю. З ким не буває, хіба таке вперше? Захоплення ж ніколи не тривають вічно. Я забув свої улюблені пісні. Слухаю ті, які ти виставляєш у своїх соціальних мережах. Читаю книжки, про які ти пишеш. Недавно ти написала, що слухаєш оте джазове онлайн-радіо. І я теж його слухаю. Інколи воно набридає, і то добряче. Але я не хочу пропустити акордів, які зачіпають тебе і змушують заплющувати очі. Я уявляю, як ти хитаєш головою, як проводиш рукою по шиї, ти ж завжди так робиш, коли тобі дуже подобається якась музика. Я бачив, я теж проводжу рукою по шиї, бо мені дуже сильно подобаєшся ти. Думав, то минеться, я вже заслухав тебе до дірок, як і твоє улюблене джазове радіо. Воно встигло набриднути, а ти – ні. Я вмикаю твій образ, якомуга частіше, засинаю прокидаюся з ним – «Сподіваюся, що скоро він втратить свою гостроту, але він лише закарбовується глибше в мене. Я боюся, що коли мені виріжуть апендекс, усім моїм друзям вирізали. Я шепотітиму твоє ім'я, відходячи від наркозу. Ти написала, що любиш гірку каву та гіркий шоколад. Я їх не люблю. Кава з молоком і молочний шоколад куди смачніші». Може, коли ти це писала, тобі просто було дуже сумно? Або ж ти перечиталася своїх французьких книжок? Зізнаюся, більшість книжок, які ти читаєш, мені теж не подобаються. Але ти подобаєшся мені, і я вже не знаю, чи це колись минеться. Щоразу, коли я пишу тобі листа, то думаю, що завтра, коли ти прийдеш до мого фургончика купувати каву в обідню перерву, я зроблю тобі свою улюблену з вершками І вручу конверт Але ти приходиш у вухах навушники, вушники Шарф затуляє губи Ти цяєш пальцем в еспресо І даєш мені гроші Береш горнятко, киваєш та йдеш собі А конверт залишається під прилавком Разом із купкою інших За тобою завжди черга людей Я готую їм каву У фургончику грає твоя улюблена музика я дивлюся тобі вслід, питаю себе, чи сподобалося тобі твоє еспресо сьогодні, а ввечері знову пишу листа. Може, якраз завтра ти попросиш каву з вершками, і я наважуся вручити тобі конверт. А може ти прийдеш без навушників, почуєш музику в моєму фургончику і сама про все здогадаєшся? Нью-Йоркська осінь на дворі було страшенно холодно. Тихі, майже порожні вулиці відповідали гулким постогнуванням на кожен крок швидкої ходи. Виглядало на те, що навіть ліхтарі згурмилися докупи, аби трохи зігрітися. Даремно. Холод обгортав кожного осібно, і не було на те ніякої ради. Усередині теж бракувало тепла. Здавалося, що пронизливий вітер із осінньої Нью-Йоркської набережної пробрався під комір пальта, поміж петлями вовняного шарфа, під улюблену поторсану ковтину і дістався з самого серця. Тепер і там панував протяг, думки порозліталися і кружляли у вбивзмістовному вихорі, як листки, підхоплені вітром. А ті, що лишилися – привалені горнятками із недопитою кавою і старими ескізниками, вкрилися паморозю смутку. Коли холодно всередині, теплий дім, плед на плечах і склянка лати з шоколадним сиропом не врятують. Хоча, якби вони були, це б, звісно, не зашкодило. Але сьогодні Андріані було нікуди повертатися, нікуди поспішати. Вона заплуталася в траєкторіях, зависла поміж містами і часовими поясами, опинилася ніде, на півдорозі додому, так їй хотілося думати, на півдорозі нікуди, так воно, напевне, було. Аеропорт Кеннеді зустрів дівчину довгою чергою для негромадян. Потім був офіцер із підозрілим поглядом і відсутністю посмішки. Тоді пошук багажу, натовп людей і пустка всередині. Холодна така пустка. Андріана могла відразу летіти до Північної Кароліни, але подумала, що не витримає всіх тих безперервних перельотів і хвилювань. А ще хотіла на кілька днів загубитися у великому місті і спробувати відшукати маленьку себе. Натомість загубилася в холоді і відшукала притлумлюваний раніше щем у середині. Вона ходила спорожнілими порожнілими нічними вулицями, бо геть не хотіла спати. У її маленькому готельному номері було невелике ліжко, телевізор, кавомашина, холодильник, стіл і поганенький вайфай. І ніякого відчуття затишку, тож туди їй теж повертатись не хотілося. Набережна пахла солоністю. Ліхтарі, здавалося, були намальовані акварельними фарбами на тлі підсвіченого великим містом неба. Вони розтеклися нечіткими плямами, а їхнє розсіяне світло увібрало в себе вогкість океану і тепер теж пахло солоністю. Зірок на небі не було, замість них там безперервно шмигали літаки, залишаючи за собою довгі світлові хвости. Андріана хотіла присісти на лавку, але та обпекла її холодом. Тож дівчина сховала руки в кишені пальта і оперлася на металевий плід, за яким вода лоскотала великі порослі зеленим мохом камінці. Десь далеко стояли чоловіки і, здавалося, рибалили. Вона старалася не думати, який сенс – Рішення було ухвалене, мости вже тліли, залишаючи після себе громістке пепелище. Але скоро вітер його розвіє, і, може, все ще буде добре. Єдине, про що їй насправді хотілося б дізнатися, чи бачить її Бог у цьому великому місці, чи вона для нього тут лише частина кольорової, миготливої мозаїки, загублена крихітка у високому мурашнику. Чи вона для нього, зрештою, непомітна піщинка, про яку він забув одразу по створенні? Андріана почула кроки позаду і обернулася. Акварель ліхтарів нерівномірно проллялася на самотню фігуру чоловіка. Дівчина насторожилася, але він ішов, її не помічаючи. Руки в кишенях, голова опущена, шия і півобличчя закутані в теплий шарф. Андріані він видався знайомим. Чоловік пройшов повз, а вона дивилася йому вслід, намагаючись згадати, де могла його бачити раніше. Картинки погано складалися в голові, напевно їх теж розхристав вітер. Андріана мимоволі пішла за незнайомцем. Раптом ця зустріч не випадкова, але майже відразу зупинилася і закрила обличчя руками. Який сенс тікати від щойно похованих почуттів, а потім вештатися нічними вулицями чужого міста за незнайомцем, який чомусь видався знайомим? Дівчина постояла трохи біля паркану, бездумно подивилася у воду і пішла до готелю. Привіталася з порт'є молодим хлопцем, імовірно індійцем, який погано говорив англійською. Зайшла в ліфт. Там грала нудотна, заспокійлива музика, тому вже на другому поверсі вийшла і далі піднімалася сходами. Чоловік, якого вона випадково перестріла на набережній, не виходив їй з голови. Андріана швидко роздяглася і сховалася від домок у душі. Крихітні порції готельних гелю, шампуню та мила мали не надто приємний запах, але потік гарячої води Трохи заспокоїв дівчину. Вона затулила вуха і слухала, як тепло стікає по її шкірі. Музика стала геть іншою. Тепер вона відчувалася внутрішнім слухом, і власне тіло дівчини здавалося їй таким глибоким і безмежним, що по ньому розходилося від луння. Але тільки-но вона розплющувала очі і забирала долоні від вух, їй пригадувався чоловік з набережної. Високий, худорлявий, із теплим плетеним шарфом. Засмучений, замислений, загублений. Андріані хотілося, щоб він був загубленим, а ще більше хотілося його знайти. Вона різко вимкнула воду, обгорнулася м'яким махровим білим халатом і подріботіла до ліжка. Вийняла з дорожньої сумки тоненький записник, де було всього лише шість сторінок і чотири вірші. На очі навернулися сльози. Той записник був єдиним, що вона вирішила залишити собі з минулого життя. Як нагадування, щоби, коли тут буде зле і сумно, точно знати, що вона...